Allah is calling you, Allah is calling you, calling you to say his name. Allah is calling you, calling you to come home. Alhamdulillah, <laughs> wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ثم اما بعد والله زح والله припада само господару си свето валаху дешану го коме чемо се драга моја брачно у исламу врати сигурно тој дан у кој нема сумње To je dan, je li, kada Allah Djerišanu u, u svojoj odredbi je odlučio kada će nam doći od njega subhanahu wa ta'ala gost koji neće pokucati na vrata i ti tražiti dozvolu izum da uđe u naše domove, u naša i da i uzme ovu dušu, je li, koju smo dobili kao imanet gospodara svih svjetova Allah Djerišanu. E, tada ćemo vidjeti koje je sačuvao svoju dušu, koje je jeli, od griješenja, od grijeha, i koje je stalno, ako je pogriješi negdje, koje je stalno čistio. Sa istih parom, sa traženje halala od brata muslimara, i tako dalje, i tako dalje. Najbolji uzor za to nam je nekaj salam, salam, na njega Allahu, poslanih Muhammed, sallahu sve neme, a zatim, Doista u vaktu kojima mi živimo danas, jeli, fali jedna stvar svim ljudima na ovom svijetu. To je stvar arida, zadovoljstva. Da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima, što posjeduje. Da bude zadovoljan kako kad ustane na saba, tako kad liježe i da bude zadovoljan I je zadovoljstvo braćo moja znači smira zadovoljstvo znači da si ti hvala Allahu kao mu'min vjernik spremaš se i spreman si za povratak gospodaru svih svetova, Allahu Allaho zadovoljstvo znači da si zadovoljan sa Allahom kao gospodarom sa njegovom nafaklovom i obskrbom zadovoljstvo znači da si zadovoljan sa islamom, vjerom islamom svojom vjerom I ono što dolazi vjeru da privataš a ne da negiraš. Šta je laho uputa? Ako nije, ako ti je Allah da uputu. I jese ja te usavršiti, da te, usavrši, te upotpunim, a ne e Gospodo moj, ja ću dje upute, a dio da malo ohan. Ostavi. Ne može. Islam znači predanje. Potpuno primatanje ono što je došlo gospodara svih svijetova. Allah djelešanu. Račom moja. To je islam. E, ako ne to radimo takvu stvar, ona nema zadovoljstva. Ne da nam Allah zadovoljstvo. Radi Allahu anhu maradu anhu. Allah će sanja njima biti zagovoran. I oni sa Allahom, Kada? U djenetu. A i na ovom svijetu. Znači, ako moment vjernik hoće džene od Allaha, dženešanu, draga moja braća, mora se prelati gospodaru svišteta o Allaha, dženešanu. Mora da shvati šta je din, šta je vjera. I da potom radi. Šta je naš Allah u poslanih Muhammeda, imao dunja luka? Ali bio je, sphanava, izran čovjek koji je bio najzadovoljniji Na ovom je svijet, do sudnjeg Allahu akbar. Ashabi dolaze Rasul Ali Salaamu i kaj, Rasulullah. Hore kupimo postajninu. Ostali tragovi. Od Hasuri gdje je spava od je ležao Allahu poslanih Mohameda sallallahu sallam. A on zadovoljan. Allahu poslanih Mohameda sallam zadovoljan. Dovoljno je sinu Adamom par zaloganja da ispami svoju kišmu. I danas, ženo, tačno tada je doručak. Ženo, tačno je tada ručak. Ženo, tačno je tada večera. Pa čoveće, sad jedeš i piješ. Kod mutmina nema toga, subhanallah. Mutmina, kada je teško, izad ima nešto. Pojde malo, ideš dalje, subhanallah. Kad ženet tu. Radići za ovu vjeru islam, radi o sebe, o svoju život, svoju porodicu, svoju zajednicu u kojoj živiš. A nema drinjanja, nema spavanja. U dženetu, braću, nema spavanja. Ako hoćemo do dženeta, e, trebamo se dobro ovdje, jeli, pripremiti za to nespavanje. Pitaš, brata, kako se, si... o kaj kani... Pa, eto, dobre, ali nisam se nešto raspavao. Krmeljovi, jeli, pa posne zadrijeva, pa opa, šetani, kamara šetana. Gdje je Saba? Gdje je Džemar? Gdje je Sežda? Gdje je Odgoj? Gdje je Vikr? Jutarni vešerni. Eto, ali ali, vrate, problema, šetani me napanio. Allah u poslanih ali i selam učio jutarnji večerni zikr. Pa između ostalog treba je od Allaha da ga Allah njeršanu zaštiti od šeitana. Kare, čoveč što Pa kaže, ne treba njemu zikru. Kaja, ja sam dobar, jesi malo sutra. Vidi se koliko si dobar. Podbohao se od spavanja, ne spavanja. Allah, ačbar. Radnik za vjeru i islam. Onaj koji želi od Allaha zadovoljstva. Braćo moja. Braćo moja. On, braćo moja i ne zna kad je jeo i kad je pio. Sjeti se, nešto počne guljati u stomaku, pa da malo, na brzinu. A ne, čekaj, treba slano nešto, pa pa ja je slatko, pa treba, pa treba malo kiselo. A ne začini, pa ga dovol, pa ga ono. Pa čovječe, bo. Čovječi, šta je sa dušom, šta je sa crcom, sa palbom tvojim i našim? Je ono zadovoljno sa Allahom, gospodano svih svijeta? Vidimo, joj, nešto ne boli, nisam dobro, nisam raspoložen. Nikom, nikom me ne razumije. Jako bih ja agi svakog nešto tamo. Niko mene neće. Tako ne i tako dalje. To su prazne fraze. Kad Allah Lješanu zavoli svoga roba. Hadisko i vrdošljanja. Po, pozove Džibrile se nam i kane, o Džibrile, ja sam zavolio tog i tog imena. Pa ga zavoliti. Moraš ga zavoliti. Allah. A zatim ga ja zavolije svi stavnici nebesa. Svi melek. I Allah spusti svoju jeli, ljubav, da ga i ljudi zavali. E, subhanallah, subhanallah. Mi muslimani trebamo biti zadovoljni. Evo, kao narod, kao zajednica, kao, kao umet, kao džemat. Polite je jednu samo činjenicu. Da narodi koji su oko nas, i pravoslavci, i kršćani, zadovoljni su sa svojim svojim načinom zadovoljni su svojim vojskom od 92 do 95 godine koji su radili genocide i tako dalje tako dalje jedino bosnjaci ka aj ti mojni pa bježi kaže Pri pa ne ne se desi u slučaju u zemlji jeli kada je igra reprezentacija bosnijacovi pa je, naš jeli borac ratni mali 92 postoji posto imali došao jeli sa onom ratni vojni mali Pošto ne može da stojići, da je vde sto Pa je prošao, pa su počeli, pošto ne je ja, muslimat, to su muslimanska djeca. To su naša djeca. Kale, ja ćeš napred, kale, da si Bog da poginu u ratu, šta si ovdje sad stao? Subhanallah. Pogledajte koliko necijenimo svoje. Koliko te, te, te lavove, lavove, necijenimo, subhanallah. Koliko se o tome ne priča, a trebamo da budemo ponositi narod. Pa jednoj tuzni, 1995. godine, koliko je granata ubila ljudi? I hvala Allahu njerešanu, Allah njerešanu učinio da nijedan bošnijak, muslima, nije, on nije uopšte padlom u naprme da odi nedo Bog, jeli, jeli, jeli da sluši, jeli pravoslavnu crkvu, ili da ovo, ili ovo učini. Za ne biti ponositi narod. Za razpok od drugih, Gdje nismo mu činili nepravdu. Nismo činili to što se ono činili nama. Ali se sve porušili. Pa čak si i ona, ona mezara, mrtve ljude, pomjerali, subhanallah. Da pravije zgrade, da pravije kuće, da nema bošnjaka. Ni mrtvi, živi, ni mrtvi. Zato hvala Allahu njerešanahu, gospodaru svih svjetova, na ovu nije metu. Vrlo uh, jeli, bitna stvar u svemu ovome, neštajavaju se razniraditi slučajevi, kod muslimana i nas, muslimana u Bosniacovni, imao prije par dana slučajno sestri muslimake koja je objena na ulici jeli, od takvog ozača budale, jeli, koji je pušten, koji je slobodan, kruh voda posara i voda se i dalje. Ono što je vrlo bitno, Allah je što u sebi, To nešto što mi joj ne trebamo ulaziti u to. Inna lillahi ma illa rehi rađi um. Svi smo Ali pitno je koliko mi, kao muslimani, koji kvaljamo sa Allahu njeršanu, koliko smo jedinstveni. Koliko smo jedinstveni. Koliko smo reagovali na jedan način koji je normalan način na sve ta stanje. Da ne bi sutra drugi budala došao, treći, peti. Mogu sam biti ja, ti, brate. Tvoja žena, tvoja sestra, tva ći, naša ćerka. I danas evo, vidi, sakindio na mazu, biljni dženaza, tvoj sestra, osliman. Ja. Da bismo stekli Allahovo zadovoljstvo. Alla ješanu poznato maje surel Bain, kaže jel ste je daću vašu srpsku. Nih nada, nada njih gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, U kojima će vješno i zauvijek moraviti. Allah će biti zadovoljno sa njima i oni će biti sa Allahom zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude gospodara svoga bojao. U prednogu ajetu Allah njerišano spominje uslov kako doći do dženeta. Kako doći do Allahovog zadovoljstva. Pa kaže on, subhanahu wa ta'ala, u znači na a oni koji vjeruju i dobra djela čine, oni su zbilja najbolja stvorenja. Oni su najbolja stvorenja, subhanahu Allah. Oni koji vjeruju, braćo moja, šta je vjerovanje? Vjerovanje prihvaćanje ono što je došlo u gospodara, Allah je nješanu, o što smo na početku oborili. Potpuno prihvaćanje. Nemo da budemo kršćani. Pa je da dio prvi, ti drugi odbacili. Ono što se ne sviđa, briši gumicu, briši nešto, a pa piše ono što se sviđa. Ne može tako u islamu. Ne može i neće moći, fala Allahu, od njerišanu, gospodaru svih svjetova, koji je obećao da će djeti nad Kur'anom čuvati god izmijena. Ej, subhanallah, zavisite kakav mi je uneluo Allah Kur'an, danas za da to nije obećao Allah od njerišanu. Koliko danas mošnjaka muslima je kada, ja sam muslima. Ja sam iskren, ja sam ovo. Pa kad ih pitaš gdje pođeš, gdje neko, pozno ne bosim, pa šta radiš ovdje? Počemu ste muslimani? Braćo moja, munafici da dobar laho poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Ići su u džemat, u džamiju. Kao da je resulullah Muhammed sallallahu alejhi Munafici. La ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah. Jesmo mi danas braćo moja? Mi sa našim džamatima. Kažu mi, jes, pare, jes, Spano, gledaj, jes, kare, jes morao, stavala na stalja, nema nikom. Pa gdje mi, imam ja, imaš ti, brate moj. Kojom ti, kojem tim, tim džamatu džami pripadaš? Zašao jedan ovak nedavno kod mene i kaže, e, pitan ga, klanjaš li, ne klanjam. Kare, eto, ide na džumu, nekada, jel, kare, jel ne mogu, kare, radim. Znaš, mogu ti, klanjaš li, kare, klanjaš li, klanjaš li, kare, ne da kada ne radi danas i noćnu, kada ne radi, pa ideš saba, kada klanjam, a ja si, kada ne ne radim, ne pa idem kada ne klanjam, pa subhanallah, vidiš brate. Ljudi toliko zatočeni, toliko ne razmišljaju, subhanallah, o ljepotama islama, ljepotama sežbe, ljepotama džemata, sve mi karemo nevala stanje, nije dobro, Allahu akbar. Neće niko provati ga ti ne mijenjaš. Ako ga mi ne mijenjamo kao muslimani u svojih džamatima. Na najljepši naše. Upiši se. Neka te meneki koji staje, stoje svaki puta na, na vrata džamijski. Neke te upišu da si ušao u džamiju. Kad te upiše? Koliko puta se imiči tu? Allah moja, vraća. A e to je naša stanja o kojima trebamo razgovarati. Trebamo se ispraviti i popravljati. Dakle, smo došli do ovog zadovoljstva Allahovog, a na imi, ali sa Allahom, djerišanu, budemo zadovoljni. Zadovoljno biti sa Allahom, draga moja braćo, u islamu i jesu sad da sada sprema da umreš, a ne da je Allah, djerišanu. Da si sprema, u slisku i tako imana, vjere, dina, itd. itd. Sodom svojim dobrim dijelima, klonio se loših dijela, Harama, i tako da, i tako da. Ti iskališ, alhamdulillah, ali, ako mi Allah sad meleka pošli smrti, ja sam spreman. Allahu akbar, koliko bi je diglo ruke za me. Ali rekli, la, ali brate, ovo je. O tamo. Ali, gospodo moj, de malo odgodi još. Ali, jos meleki, nođi smrti. Subhanallah. <laughs> Allah djelišanu <laughs> u sori Muhammedu u posljednjem Spomnije isto zadovoljstvo. Pa kada je Muhammed je Allahov poslanik, a njegovu stebenicu strogi prema nevjenicima, a saminosti među sobom. Vidiš i kako se klanjaju lice na tle padaju i želeći je Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Smahanalo. Gledajte vraću psa opsa. Gledajte ovu kuransko gajeta. Vidiš kako se klanjaju i lice na tle padaju. U čega braću? Tad si najbliži Allahu djelešanuhu i tada stičeš onu Allahovu nagradu i njegovu zadovoljstvu. Sežda, braćo moja, Allahu akvar. Naši selef u sali, jedan od je kazao, tako mi Allaha djelešanuhu, da znam da će mi Allah primiti jednu, jednu seždu. Da sam iskreno rad je Allah učinio, ja bio zadovoljan, da umrim sad. Jer ja znam koliko je Allah djelešanuhu plemenici gospodar Mi se braćo trebamo takmičiti čija će ljepša, iskrenija biti svežda i bareb, iskren. premo gospodaru svi sveto Allah. Mi se takmičimo u ovim monim stvarima. Takmičimo se, jeli, kako će biti malo ljepši, hoće malo frizuru napraviti, hoće lovi on. Allahu akbar. Allahu akbar. Jok, istinski vjernici, braćo moja, se takmiče I kariš u sebi, ako ne, moliš, ne smiješ svom bratu naglas kadati, Allahu moj, doista mi on pretekao u dobru. A ne staviš svi ime. Pa kažeš, Allahu moj, pobozi imene da i ja radim, a i bolje od njega. Hoću da ga preteknijem u dobru. Ako nam htad, viži ba, kaže, folira se on. I tako da, kada si da ulaziš kljuska srca? bachtu moja u svakom vremenu i vaktu Allahu le shanuhu i dale rahil luda rahil luda koji trebaju da budu i oni su ugledalo drugi muslimani i muslimanke Allahu le shanuhu u suri tauba Subhanallah u 72. maj tuta na kraju se nalazi drugog ajeta kaže waridwanu minallahi akbar Allahovo zadovoljstvo od svega toga je veće. Hvala je ta ovog ajeta s parada. Allah Jerišanu na početku tog ajeta spominje nadu džennet, uživanje Edenske vrtove, bašte, rijeke, tako dalje, tako dalje. I na kraju kaže, a od svega toga, to je samo u dženneta, kad nisam skućenjaci i sam gospodar svi svetovakar, a od svega toga Allahovo zadovoljstvo je veće. Hm? I to će doista uspjeh veliki bit To jest, zašto je Allahov zadovoljstvo veće od dženneta? Zato što je ruda zadovoljstvo, Allahova osobina, koja je sa njim od i zauvijek, nije postala, niti će ne sati. A džennet je Allahovo stvorenje, koje nije od uvijek. Allah ga istvorio Tjenešanu. Tok Allahov za dvojstvo je oduvijek i zauvijek. I ono je iznad samog djenneta. Allahu akbar. Allah njenišanuhu, jel, u poznatom suri, sura abduha, spominje nam našeg Resula Muhammeda sallahu sallam. Pa kaže, jel, i suj Roma si bio, hm? pa je Boga tim učinio. Je to Resulaj sallam, Bog ga u smislu dirhima, dinara, ne, ne. I Ketir, da mu sallam spominje, spominje, pa kaže, o Mohamede zar nisi bio siroće? Babo ti je umro prije tvog rođenja, majka nakon tvog rođenja, tvoj Abu Mutalib djedo, odmah nakon toga, ma, tri par godina, Nakon toga, kada je, kada je na ko toga je shahara kad kad je vulkhunun shojeli pomoći i snaama iskušenja e butali njegovom amidžem umire ali bracio moja jer on bio nezadovoljan ja bracio zadovoljan bio zadovoljan naš Allahov poslanik s. S. S. zato je hafiz min hajer yani kazo thatul bani uslaniche neki učitelji su potumačili nije bogatstvo o majetu sa bogast fonduci poklepnjujući stav je ličinjencom da je sura Abu Ha objavljena u Meki a? I da je Allahu poslanik, Al-sallallahu alajhi wasallam, sef bio u slabom imaminskom stajanju. Ali ono slabom braćoma. Kod nas ona je najslabiji danas je u Bosni, kao našoj državi najslabiji u imaminskom stajanjem je poslanik bio još slabiji. Dak se ni imam Nismo hrmida poid Allahu Husan gali selam. U jednom bici ashabi Rasulallahi sallallahu alayhi ve sallama, kad su vidjeli glad i žedni, sam, spali, gladi bili, sam su imali jednu hurmu. Pa Kari uzmano za svaku od njih piju skali malo soka, jele to šećera iz hurme, pa bi dali drugome, pa trećem, četru, i tako bi malo popili vode da da ugase tu, tu glad i žed. Svahn. <laughs> Jedna gurma braćo moja. Allah nas čini po kile gurme, joj mene vala džovin. Će, Sađevo od Ravca. Najde se čelovici šećera. Ne može ti biti vode svala, ne može se ugupati svala. Svaku noć se džlumpe. Svaku noć. Zavog sačulo. Kaj, ja nešto, sanjam tamo noj, sanjim žene sanjam neke, djevojke, dolazim. Pa ću je ne sanja o bolan svoju tijelo, svoju granizat, svoju energiju, svoju snagu, za uvjeru, isklam. Ali usmjeli oni gdje dobro, gdje hajep. Pitajte učene. Ako vi ne znate. Tako zato ima ima Buhari i Muslim ili hadis je li da kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bogatstvo u mnoštvu imetka, bogatstvo je u bogatstvu duše. Skladno ovom govoru Ibn Hajara tam sallallahu alejhi ve A do to pravo bogatstvo koje Allah je shodno spomene u ovom Kur'anskom ajsuri Ad-Duha jeste bogatstvo duše. Jeste bogatstvo vjere, imana, dina, u putu Imao Dunjavut? Nemao. Ti si bogat. Ti si najbogatiji. Šta mi mogu moji nepratelji, kaže Šerifo Samitremija. Moj džene ti mojih grudima, moja uputa, moja vjera, moj din. Kad bi znali moji nepratelji šta nosi im grudima, kad je svebe vojske digli. Što imaju? Da mi otvuju. Ali ne mogu otiviti. Ne mogu otiviti. Praću moja, ne mogu otiviti. Ali jesmo ni mi na tome? Da doista osjećamo to za dvojstvo. A doista, doista, pazimo na to što nam je Allah inshallah dao kao hediju, kao uput. Ja daću molja, vidjeli smo jele kadobi je hediju poklon nekom bratu muslimana. I ovaj momak mladiš od neke djevojke tamo. Pa čovjek Ako moraju je objesi, to je objesi gdje najviše gleda. Pogotovo on misli i gdje spava, znaš, direktno da može gledati da, da, slikicu, na na neku slikiću na tako da. A namislite hediju koju gospodar svi svjeto ova ti je podario i ta, braćo, hedija, ne možete misliti da, da, da, da ne može otići, ona može otići. Hedija, he, hedija, kao hedija upute, braćo moja, Allah je rešavio ni poslanik, nije obećao da će uputa ostati. Da, Allah ti dao uputu i ti će umriti kao uputu. Ne, ne, ne, ne, ne. Može ona i otić. Pogotovo pred kaj, pred kai ovog sur, ovog Kao što doze predala uh poslanika. Da će musliman to jest da će čovjek osvantikov vjernik, a omrtnik kao to je nevjernik. Da znači, će prodavač svoju vjeru za ono što je besciljno, što je bezvrijedno. I danas našo slavamo ti stajanja i dešavanja i situacija umete Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Islam slušnjači kada govori o, o ridaa Li, o zadovoljstvu, kada jezičko značenje tog je riječi jeste zadovoljstvo je suprotno srđbi. Znači, zadovoljstvo je suprotno srđbi. Ako si je lago robe srdit, no, stop, stavljeno, znači, nemaš sadovoljstva. Znači, nisi, brate moj, ono, ha, shvatio ovom vjeru Ako si srdit i srdiš se, no, stop si nekako napetko, kako bomba. Znači, nemo te verja, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, Zadovoljstva. Naprotiv, nažalost, nešto ti fali i fali ti mnogo šte, čega. Fali nam mnogo čega tada. Zato sam skućen jezičko značenje i je da se zadovoljstvo i sa srđbi. Ako čovjek se srdi non stop stalo, pa nikada, nikada nije zadovoljna sparala. Ni u kuću kada dođe, ni u prikuću, ni u kopšinuku, ni, ni u dže, džemak, ni zajednicu, nikdje nije zadovoljna. I na kraju kao padne lavo na sežu, nije zadovoljna. Pa onda kada je, Allah moj, pa mogla si mi dati više jednog ja, patača da. vječera? Zavadio više tako i tako dalje. Šeitam subhanallah. Dok, jeli, ovaj, shodno, jeli tome jeste hadis arsula al i salama koji bile živima muslimo dajiše se, pa nemusli da je kadu, Allaho poslani ga li Allaho, šalu, rasu, Allahum, se nema. Allahu niršanu rasul al i se tvojome zadovoljstvu od tvoje srđbe. Znači, utečemite se tvojom zadovoljstvu, znači imamo zadovoljstvo, jo. od tvoje sržbe, znači suprotno zadovoljstvo jeste složima kao škali Allahu poslanik Muhammedu sallallahu je smirivanje duše uz nešto i osjećaj rahatluka, odmora u tom u tom sferu. Pa vidite mu je li iz među ostalog kom je Aladin šanom nadne je koji želi sa ženom, pa sa ženom je li haili suproku nađu. E, oni su ispunili ovo ako je zadovoljan, jel? I naravno umri u tom zadovoljstvu na supruži. Oni su ovaj reda, zadovoljstvo, ispunili. On je zadovoljan uz nju, a ona uz njega. Znate, ako toga nema, onda je bela, nešto nije dobro. Nešto falito. tu. Fali tu Dok u šarijatu, jel? Terminološko značenje, reda, znači zadovoljstvo vjernika podrazumijela Predavanje Allahovim naredovima i njegovim zabranama. Zadovoljstvo sa onim s čime je Allah zadovoljan, zatim da se ne srdi na Allahov odredvu, zbog svojih nedača koje ga zanese i pogađaju, i da se prepusti Allahov njelješanohu, i da na dunjalku bude skroman. To je šerijatsko značenje jeli, definicije zadovoljstva. Jedan od poznatih učenjaka, jeli, islamsk učenjak, ora maderdi je da mossal smino je casa stenece definizia zadovoljstva možemo zadovoljstvo poeti u, u tri dijela znači tri stepena pa proza zadovoljstvo jeste najbolje zadovoljstvo i jesi naj čovjek zadovoljan je li sa ono nikodunjalo koliko mu dođe znači ti si zadovoljan sa ono nikodunjalo koliko ti dođe i ne okrni se s većeg veći od onog već što moj Allah šalu podario to je najveći stepen zadovoljstva Druga vrsta je li drugi stepen, jeste zadovoljni sa onoliko od dunjalauka, koliko mu je dovoljno, izbjegava povešanje i uzimanje onoga što mu nije potrebno. To je drugo, ako želimo biti zadovoljni. Evo to su pute. Znači, izbjegavaš da uzmeš ono što ti nije potrebno. Izda ono što ti Allah učio dao od dunjalauka. I treća je treći stepen, najniži stepen. Jeste? da se zadovolji onim što mu je dostupno, ne prezini ono što mu dođe od unjaluka, pa makar bilo u velikim količinama, i ne traži ono što ne može posjeći, pa makar neznatno bilo. Gledajte, ne traži ono što ne može posjeći. Mi ćemo danas vidjeti da je jedan od problema danas štice, Zbog čega ljudi uzmu kamate? Zbog čega ljudi uzmuju ulaze u harame i tako dalje. Jesto izbog je ove, baš, ove kraj, za kraju rečenice. A to je jani traže ono što ne mogu postići. To jest, vidiš kod komšije, je li uradnju kompletirao kuću i fasadu i lepa ograda i ovo i ono i kali dugami i jaču. Hoću i gutam, mora Hala hala, hala jeli, hala, I on zdrobi se, nekada je li halal, nije halal zanada. Nekada je li, a da ne ugojeno ibaljetu tog čovjeka. Nije klanjao jaciju, nije klanjao, radi po 12 saati dnevno. A ja, ima takvi. Kada pitaš je vjera, je ibaljetu, kao, eto, Allah mi je, Allah, eto se radi, še fard je to. I gotovo, hodma šeitam, po je radi, to A nikom ne negi raz, ne trebaš raditi. Ali trebaš znati tako da ćeš umriti, je Allah hrvom. Da se moraš vratiti, gospodarstvi svi svetova, Allahu djenešanu, jeli. Vidjet ćemo spomen, jeli, zadovoljstva kroz sunet Allahu poslanika, eni si bi malik, pa ne osi da je kazao Allahu poslanika, ne sve nam u hadijsku, u birežima muslim srednjeći. U istinu, dajete ovo, u istinu, Allah je zadovoljan sa čovjekom, koji po, nešto pojede i zahvali se Allahu djelšanu. i nešto popije napije se vode i zahvali se Allahu dželešanu na to a to i blagodat znači Allah je zadovoljan sa za takvom osobom znači istru se zahvali na onome što te Allah dželešau dao i uskrbio te a ne baš možda pretjerujemo i u hranju i piću i svom ostalom i došao na anateravi namal čovjek je judaoš što hoće ovaj pojut hoće da može da crkne. Nebude zura u stomaku ko što ona napuhao se. Pa tri litra, pet litra vode na vode i popiju na ifta. Pa onda posle kaha, pa kaha to je čovječ litranjaša. Pa to je šest. Pa to je pola po, po, kese, urvič, španavno. A da govorimo slano, pa, pa da govorimo graha koji bio. Pa čovjek, to se lapuje, pa Bog sačuva. I narđaćiš mi daj na problem. Kreva kaže, i onda kaže: "Mijenjao hođu, kaže. Onda je malo skobur. Ka nema la. Jo, Jadi, šta će mora ubrzati malo. Aj, ja, aj, kaže, može li brži. I onda vidimo našo Kobušnački, naši gradova, je vidimo da ima, je to ja na tajna. Koji je efendija u gradu najbrže klanja? Subhanallah, to je, to trebamo mijenjati ako boda. I hvala Allaho, to se mijenja, alhamdulillah. To se mijenja, alhamdulillah. Već, hvala Allaho, djenešanu, evo Tuzli, milo gdje drugo, ima, alhamdulillah, hvala Allaho, bogobojazni imama, efendije, koji doista ono šartom ispunjavaju tog namaza, alhamdulillah. Me znači da kakav stik, gdje se, prdu plapuho i niz, ide WC, ima, alhamdulillah, gotovo. Dači da upravo da one tie najbolji najdžamio ima već sve je apsolutno. Znači, Evo. Ti je radi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto nimo? I onda samo sami bela i napravimo subhanahu, juna narod dođeš dođeš ateravije, a leva čovi sam te sam te ti radole napustili. Moraš pala Šeć skočiju. A ono ne mogu neogenini, tu da Volkswagen. Hoće da pukne. E to je činjeno. Ramaza čovjeku, šejtan iz, ho, ono, smalio me, ali kad je povečao, radi se čovjeku da Volkswagen. Pa će ispodira. A Zato biti zadovoljan jeli, u nahrani piće velika stvar. Tada je Allah čujemo za doms u hadisku i drugom hadisku ćemo spomenuti treći raz, je hadis kodje ima muslim i ne ži, odem u Horej, da mu sall'as minuj, da ču Allah poslanika ili sada reka, ovo je hadis doista povnoga poslušajno. Jel? Pa kaže on, sall'ahu ne s'alime, Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, a prezeri je vam druge tri stvari. Zadovoljan da obožavate samo njega i da mu širka ne pripisunjete, I da se čvrsto držite Allahova djelišanu užeta. I od njega se ne odvajajte. To je zadvojstvo. Znači da obožavamo Allahova djelišanu iskreno. Da mu pripisujemo druga. I da se čvrsto držimo Allahova užeta. Kur'ana i sunneta. I da se otoga nikako ne odvajamo. Ne podvajamo. A prezir je, je sada. Prezir je rekla, kazala. Kod nama se, muslimana, muslimanki. Da Bog sačuva, osim kome se Allah nješanu smilovao i sačuvao ga od ove riječi rekla kazala. U drugom hadisu, koji isto također bili muslim, kada Allaho poslanik sam, dosta je čovjeku laži da prenosi rekla kazala. Danas je jedan problem aktualan kod nas muslimana, je kopetićemo je na mojeli islam jeste što, što mi našlo često možemo vidjeti kadije kadije bukvalno kadije koji sašaju samo jednu stranu mendalona a drugi stranu ne okreću niti slušaju i donose stavove propise i tako dalje tako to je ono što toista islam ne ne, ne, ne Ne prihvata i ni to je stvar koja je neispravna u Znači, prva stvar koju je Allah je jeste rekla kazalna. Druga stvar koju je Allah je sve nam rekao, isto kod nas prisutno, mnogobrojna pretjerana pitanja. Subhanallah. Ja sam neko već došao, došli s nekih gosti, jeli, momci jeli, u Goru Džema, Guni Čaklovići, i nakon je jasvije namaza, jedan je kaže ani se ima ti posla pitanu obuzumno ali rekus slušam reku ja rekom malo halal da ti mene nisi koliko si već shehova pitao pa kaže trojce ma što ti words ni posla pita ja te, ja te nišao da Bog da bok sačuva da pouk sačuva što me pitaš trojco pitao čović učeni ljudi bogomojazni ljudi Šta što pitaš? I onda šetan mu šubh i sumni navezao da Bog sačuva. To mi sad, evo ja govorim vam istinu. Kramar u šubh, zbog čega? Ovaj, e, ne, nije ovo, nije ovako, nije ovako, pa čeo je čeo? Otežao si sam, sam vjeru. Jer poslani kada ona mi je kazao, onaj ko se bude hrvao sa vjerom, vjena će ga savladati. Nema drugi jeru treba primati prirodno. Ona kako je došla od gospodara svitova Allaha dželešanu. Sve koji je neka kako neka je tamo jeli li, odnose ili tako slično tome nema o tog khaira, nema o tog dobra. Ako nisi svom bratu pristupio kao bratu muslimanu koji želi mu dobro i na ovou na ovsjetu, nema tu khaira spana. Nema tu i dobra. Za namo men khatam nije kazao najbolji brat mi je onaj koji vidi moju mahanu i dođe, brate, omere. rade se to i to, nije dobro. To je moj brat. Jer bolje je da me moj brat na ovom svijetu ispravila nego gospoda svi se u nevodu vila džahenemo. Bolje da me on, brat, ispravi, da se lao pokajem, trajim aholava u brata muslimana, vratim ako sam nekome uzao i metak i slično tome. Ne ovo da nasudjem danu, vraćam svojim vjelima, dobrim. Nema dirh, ima dirha. Pa, nispo sam nikad sa nasudnjem dan, da, braćo moje. Ima dobra djela? Ako nesu dobra djela? O, da sad njih idu loša na nas. To je istina, braćo moja. I to sudnji dan. I, spavljala, i zadnja stva, treća, ono koje ne muli, jeste, braćo, rasipništvo. Jer rasipništvo, šta? Šeitanova braća. Jeste li mi rasrepljenici, jesmo hanjala? Je, dali smo ikada sebe upitali? Dali smo rasrepljenici? Kaže, dobro, naš je uzor, Allaho, poslanik Mohameda, je to. Svi mi kaželi, mi joj ste Nema toga čovječa. Došla obratna sila, izvijeni, ali ja sam pijem Coca-Cola. Ne ja mogu ništa drugo, nešto škodi njim Te u tom Coca-Cola uspecam, čovječno. Si normal. I kad mi nispa Ka ja ne mogu živjeti bez Coca-Cola. Ja mora jedno popiti jednu flašu. Pa imate muslimana, subhanallah. A uzvi čovječ izboske vode i napise. Allahove nijema, blagodati, jer bit ćeš zadovoljan Go, Gospodina, svi ćete ova stovla, zadovoljno. A da ne govorimo o stvarima u kojoj u šarijatu nema sumrije, braća moja, da su haram. Nemojte se varati, pogotovo onaj koji konzumira duhan cigaru, da ta stvar nije hara, hara, haram. Nemojte misliti da to nije haram. To je čisto rasipništvo. I to su, a kad si rasknik, onda si šta? Brat šeitanom. Ja ti musliman, jako musliman, nema šarabrosti, snage, da kažeš, ej sad ću te privjezati ovo cigaretu ili ono, ono kući učitavu. I podnogi ne baci. Medi gospodara Allaha Čelešana. Nema hajda u njoj ba. Pa možeš li zamisliti subhanallahom i robom? Naše Resulana i slama stigarom u ustima. Moriš ga zamisliti. Ne moraš smaharala. Znaš pušiš onda? Kako te nije stid Allaha i lišanu? Kako te išli mi stid Resulana i slama da sunjem nanu? A pušiš. Parabica neki. Kakav si parabama? Ti si kukavica. Nemaš hrabrosti. Neću više to. Nevala. Nije mi dobro. Pa svi čovječe, heći mi, sva mencina, ne nevalja. Stvar koja ubija, pa eno piše, Evropska unja već na cigaretama. Nekom puši, doktore, puši kogo hoćeš. Nije on meni men uzor čovječ. Kare, pa dobro, eno kod doktor puši, kare. Evi, hodan puši. Pa je uzore su Mohamedsa Oselene. Fendi ja možda pogriješi, kao što svako može pogriješiti. Kada ja se promija sam to, neku večer, ustavio na večer, na svijelu, kazao, Je je kod si bela benla muslimana što su shvatili da pojedini ljudi na ovom razdigni smo je stepen bezgrešlosti. A su bezgrešli? Ma nije istina, Subhanala, braćo moja. Svi mi trebao biti ono što je omeni malo prikazao. Da je ispravljamo jedne druge i tog natan Fendi muslimana i mene samo gde Fendi je ispravlja. <laughs> Nemo kje Fendi kare, brate, ne ova čovječa priča kad uči jeznam. Ja Shodna Resula i samo Hadiniškoj bilježi na muslim. Ko bude istino pratio mujedina Allahu salomu da je džennet za to. I ne znam ni ja došo u džennem, čovjeke, ušao u džennem i sad to vako. Čoj si, baš to klepi rukom, a to je to je u džan, je to, to ješiš smaralo. Ber pa to tako sabiraš ali rukama, čovjeke. Čini ga kao bjage rolije. Tako ga Valić, ali se klepaju prsti plano. Ja to sune tako. To je radi kad kad namaren um, pogrešim imam, pa kad Jel nasmeo na prija, pa. A vi Allahu ekvan. Allahu ekvan. ne može to, ne može braćo. Hajde da se popravimo iskreno gospodana, svi se to. Allah Ima ona mahira, alhamdulillah. A također moramo ono što nevalja. Ispravljamo je. Ajde. Ispravljamo ono što nevalja. Ajša da is Allah je, jeli, prenosi da je čula Resulam i Salamu hadis koji bireži imam firmi di, hadis čeha, banikari, hadis je vrodovstvo, sljedeći. Ko bude tragao za lao i zadovoljstvo, makar i rasrdio ljude, Allah će ga zaštiti od uskih nevolja. Ako bude tragao sa, sa, za zadovoljstvom ljudi, Allah će ga propustiti tim ljudima. Znajdajte, braću Allah. Kako Resul Mohamed Ali Senan nas savjetuje. Kako da tražimo Allahovo zadovoljstvo? O možemo povedati sa roditeljima našim. Nažalost, mnogi muslimani griješi nas, pa danas roditelja svojim. Ako je nevjernik ti roditelj, šta imamo hadis poslovnika Islama? Imaju prava prema njom i prema njoj. Ne, ne smiješ ta prava ili nekirati. On je bezobljeno što je nevjernik tvoj roditelj. Svonno tome ćemo navesti hadis i malo ćemo potumačiti, inša Allah. Hadis koji bilježi Termidi također i šef Albani kada hadis i rodostojan. Od Abdullah ibni Amra, da mu se Allah smiluje, da je vresnik ali se nam kazao sljedeće. Gledajte. Zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvo roditelja. A srđba gospodara je u srđbi roditelja. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Hadij izbraću vjerodostoja. Ponovit ga. Zadovojstvo gospodara Allaha Đelešanu jeste u zadovojstvu muga i tvoga roditelja, brate. Muslima. A srđba gospodarova jeste u srđbi roditelja. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mi muslimani koji smo rekli La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Ako neće vjeru Nemo ga siliti Nemo ga siliti A primjer Razumijevanja I primjer komunikacije Pa čak ako ti rodite Nevirnik Ko je primjer? Allaho poslali i gd. sallam I ko? Abu Talib, amidža, brašo moja. I sobhanallah, historičari života Rasoola alaih salama zbog dvije smrti. Smrti koga? Hatidži? Smrti je Taliba nazivaju godinom Tugir. Godina tuge. sobhanallah. Jesi li ikada našao hadijs poslanika alaih salama Da li došao Allahu posanik zvam, evo, e, Aibu Talib, Aibu Talib, uđi, evo, ci, evo, vele. Ili baba, gledaj tamo nešto što ne valja, baba odšao, ugasio televizor, a on polio tam vodom TV. I kada je babo palio, zvizno uzrak TV, ekspodirao. Pa naneš te, baba, šta malava? Što je normalava? Zapališ kuću. Sličnih stva, stvari situacija. Zato, po pitanju ovoga je posebna tematika. Kako da pozivimo namo svoje? Hadis je, koji bileži ima muslim. Malo ćemo izaći s teme. Poznatni hadis Rasul Al-Islam jeste ko vidi zlo. Nekada ukloni rukom. Ako ne rukom, odavlja jezikom. Ako ne jezikom, odavlja srcom. A to je najslabiji vid imana. Eh, shodno u ovom hadisu, islamski učenjaci su postavili tri šarta uslova ili stvari koje čovjek mora imati pri sebi da bi nekoga pozivao u la ilaha illallah muhammada slova. Shodno k uranskom hadijskim tekstovima. Prvi uslov jeste ilm, jeste znanje, vraću moja. Prvi uslov je znanje. Zatim, nakon znanja, jeste blagost braćom. Gdje se nađe blagost u dijelu, to je samo hajri dobro. Blagost, braćo moja. Pa ba, blagost, smanallah. Pa, brate moj, zaposlivo se brat muslima negdje na radarnom mjestu. Svakakvi ljudi. I oni trpi i blagje prema njima. Zbog 800 maraka mjesečno. A kad je svojim roditeljima, žestok je, neotesan, grub i tako dalje i tako dalje. Niče, baneče, tako primati bjednu. Nema šanse. Nema šanse, braćo moje. I treća stvar u poznavanju vrlo bitna, znači znanje, prvo blagovs i treći sabur. Strpljenje, braćo moja. Naš poslanik Ali Selam na najljepši način svog ameđu poziva Ulaj ilaha illallah Mohameda, Rasulullah. I pred samom smrt kada je pozvao i tako, Je se on ljutio na njega, jer on galanio na njega Nebu Taliba, što neće. Ja ostajem na, na, na, na vjeri svojih predaka. Na kraju Nebu Talib i umirim s tim. Lut Ali Selam, njegova supruga izdavala ga. Ibrahim, njegov babu, pravio kipove, Lutan, uh, Nuhani, selam, njegov sin. I, i su hradala masa naših prehodnika, kakve su imali iskušenja, osami samih njih, iz njegovih kišmi, njegove porodice. Ali su bili ponositi, teško im bilo, bilo im je žao, ali nikada, braćo moja, nisu digli na one koji su pozivali glas. Inallahu hoćemo dunja a hoćemo i da budemo zadovoljni jel? možemo to uklopiti Sledi hadis kojim nam bileže jeli, Ahmed Irmidi, Mađe, i šeha Albanik, je Ali Ahmed Tirmizi ibn Majah i Sheikh Albani kaže hadis hasan dobar od Abu se prenosi da je kazao Allahu poslanik sallallahu alejhi Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah podario Bićeš najbogati čovjek. Subhanallah. Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah nije skranio podario, bićeš najbogati čovjek. Jeli? I poznati hadis, je li, koji je rekao Muhammed sallallahu alejhi često to Čisto čistupčivao lažanu dobvu, je li? Jese hadis koji bližim imam, bližim ima muslim od Abbas ibn Abdul Mutalib da mu sallallahu je kazao poslanik sallallahu alejhi ve Slast ima naš je osvetiti onaj ko buneza Allahu kao gospodarom sa vjerom kao islamom i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao Allahovim poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Raditu bil Rabb Islam dinan Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. E, a selef naši prirodnika, prenisu je jedi govor sljedeći. Arabija ibn Rashid tam sam samni rekao: Ko bude traže do nojstvo zaputio i se doista tražeći ogromnu stvar. Znači onaj ko želi da bude zadovoljan, to jest Allah sa njim zadovoljan i on sa Allahom zaputio se, brate moj, cenjeni, uvaženi, poštovani, na jedan jednu put gdje ta stvar je ogromna, kako je stekneš. To je da uspio, ali baš uspio. A to je da stekneš na zadovoljstvo. Da steknemo zadovoljstvo. Subhanallah. Sa onim što Allah ištavno u bilom kojem obliku daje i i nudi I to je kader na čovjeka to je sudbina ako nisi zadovoljan s nečim pa te neko možda malo lako trznu pa te neko malo udari u auto jeli čošak pa ti onda aj ej kće mene video u tako govori došo alala ha čime dođal onaj jeli frka frk sva lala do allah može biti teže može biti gore Mogu biti mali, dosta ti mali, saobraćani udesu i tako dalje. Ili je ne do Allaha mrtv? A Allaha najbolje zna kakav si, u kojim stanju umireš tada. Dawud et Taji, da mu s je smiluje, kazao Zadovoljstvo sa Allahom ubraja se u najbolja dijela. Znači, biti zadovoljan sa Allahom djelišanom, ubraja se u najbolja dijela. Abu l-Bahid Zeid, da mu s Allah kazao Ne znam da je neko dijelo vrednije od strpljenja, izuzev zadovoljstva. Znači, strpljenje je ispod samo zadovoljstva. Znači, zadovoljstvo je iznad strpljenja. Znači, ako hoćemo, imaju pute, imaju strpljeni. Tako da, strpljenje je ispod zadovoljstva. Spanalo. Znači, moramo šta? Prvo da se strpimo i budemo strpljivi na bilo kojim kušnji, da bi ono stekli šta? Zadovoljstvo. I dalje kaže ovaj Sele Posali, i ne znam za viši i ugledniji stepin od zadovoljstva. Zadovoljstvo je vrhunac ljubavi. Kazao im, kaj im o želzi, da mu slala spinuje. Prelip govor, to isto. Kaže, ko bude zadovoljan, njegov život će biti lijep. Ko bude zadovoljan, njegov život će biti lijep. A ko bude pohlepan, povećat će mu se njegova smetenost. To jest pescijnost. Neće znači ciljeve neče znači piti će smetan, nejasan. E, kamera neki šubi su kao smo prišli na pri sumnji. Pa ja ovako, ja nako, pa ne ide ovako, ne ide nako i tako dalje tako dalje. Nema ja smisce u soni životu. Ali a omen khatam nasana smiluje napisao između ostalog u pismu ebu nam sam smana smene sve. Doista je svako za dobro u zadovoljstvu Pa si u mogućnosti, budi zadobonjan. A ako nisi, onda se strpi. Suhanallah. Gledajte ovo. Ako, ako, ako, ako moraš doći od do tog na zadovoljstva, budi se Ako ne, onda si duže se strpiš. A jesmo ni, braćo moja, strplje u svojim životima, u svojim u svom radu, u svom znanju, u svome, ne znam nije, aktiv, razvodnje aktivnostima koje mi u toku dana i noći sprovodimo, jer tako je jer casual metmun ibn mihran ibn salas binu ko lepo ne bude zadovoljan odredbom, njegovoj njegove gluposti nema kraja znači toliko je glup toliko je da bog sačuva je ja. upitan je yahnia ibn muan da mu salas binu je poznati jeli on se na odne naše naše ispani prihodnika kada će do posjećiti zadovoljstvo Znači kada će rob doći do stepena zadovoljstva? Pa kazao je on. Stepen zadovoljstva će postići ona kada kod sebe izgradi četiri temelja, to jest osnove. Putem koji će se obhoditi sa svojim gospodarom Allahom Ljerešanu. A zatim kada je svom gospodaru? Gledajte ovi Ako me daruješ nečim, ja ću to prihvatiti. Ako mi uskratiš nešto, ja ću biti zadovoljan. الحمد لله والسلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الثائز ثم أمبا والله إزاح والله تريد أن يكون أساماً لسيطة الله جنشانه كما يكون مصدر أماماً براتشو وإسلام وراتك سيغر To dan u kojem nema sumle. To je dan, to je dan jeli, kada Allah Djerišanu u svojoj odredbi je odlučio kada će nam doći od njega subhanova ta'ala gost koji neće pokucati na vrata i ti tražiti dozvolu izum da uđe u naše domove, u naša i da i uzme ovu dušu jeli, koju smo dobili kao imanet u gospodara svih svjetova Allaha Djerišanu. E tada čemu vidjeti koje je sačuvao svoju dušu, koje je jeli, od griješenja, od grijeha i koje je stalno, ako i pogriješi negdje, koje je stalno čistio. Sa istih sa traženje halala od brata muslimana i tako dalje, tako dalje. Najbolji uzor za to nam je nekaj salam, salam na njega, Allahu, poslanih, Mohamed, sallahu sve neme, a zatim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 I ono što dolazi vjerom, da prihvataš, a ne da negiraš. Šta je Allahova uputa? Ako nije, ako ti je Allah da uput, i jeste ja te usavrši, da te upotpuni, a ne, E gospodar moj, ja ću dio upute, a dio ne malo ohane. Ostavi. Ne može. Islam znaš i predanje potpuno primatanje ono što je došlo gospodara svih svjetova Allaha dželešanu braćo moja to je islam e ako ne to ne radimo taku stvar ona nema za zadovoljstvo ne da nam Allah rešvalo zadovoljstvo radi Allahu Allah će sanja biti za i oni sallahu sa kada u dženetu ajna mesnietu Aši ako momen, vjernik hoće dženet od Allaha džele draga moja braćo. Mora se prelatiti gospodaru svetu Allah džele šanu. Mora da svati šta je din, šta je vjera i da potomu radi. Šta je naš Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ali bio je subhanallahu izvan čovjek koji bio najzadovoljniji. Na ovom je svijet, do sudnjeg dana. Allahu akbar. Ashabi dolaze Rasul Al-Islamu i kaj, ja Rasulullah. Hore ti kupimo postajninu. Ostali tregovi. Od Hasuri gdje je spavao, od je ležao Allahu poslanih Mohameda sallallahu sallam. A on zadovoljan. Allahu poslanih Mohameda sallam zadovoljan.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 Radiči za ovu vjeru u Islam. Radio sebe, za svoj život, svoju porodicu, svoju zajednicu u kojoj živiš. A nema drinjala, nema spavanja. U dženetu baš nema spavanja. Ako hoćemo do dženeta, e trebamo se dobro ovdje, je pripremiti za to ne Pitaš me kako si? O kani... Pa, eto, dobre, ali nisam se nešto raspavao. Krmeljovi, jeli, pa počne zazrijeva, pa opa. šetani, kamara šetana. Gdje je Saba? Gdje je Džemad? Gdje je Sežda? Gdje je Odgoj? Gdje je Vikr? Jutarni vešerni. Eto, ali ali, vrate, problema, šetani me napanio. Allah u ali selam učio jutarnji večerni zikr. Pa između ostalog treba od Allaha da ga Allah njeršanu zaštiti od šeitana. Kare, čoveč je to radit? Pa kaže, ne treba njemu zikru. Kaže, ja sam dobar, jesi malo sutra. Vidi se koliko si dobar. Podbohao se od spavanja, ne spavanja. Allah, ačvar radnik za vjeru islam, onaj koji želi od Allaha zadovoljstvo. Braćo moja, braćo moja, on braćo moja i ne zna kad je jeo ni kad je pio. Sjeti se, nešto počne guljati u stomaku, pa dam malo na brzinu. A ne, čekaj, treba slano nešto, pa peja slatko, pa treba pa treba malo kiselo, a ne začini, pa ga dovolj, pa ga ono, pa čovječe, bo. Čovječi, šta je sa dušom, šta je sa srcom, sa palbom tvojim i našim? Je ono zadovoljno sa Allahom, gospodano svih svijeta? Vidimo, joj, nešto ne boli, nisam dobro, nisam raspoložen, Nikome nikom ne razumije. Jako bih jagi svakog nešto tamo, niko mene neće. Tako ne tako dalje. To su prazne fraze. Kad Allah Lješanu zavoli svoga roba, Hradić koji vrdošljanja, po, pozove, žibrile, salam, kare, o, žibrile, ja sam zavolio tog i tog imena. Pa ga zavoliti. Moraš ga zavoliti. Allah. A zatim ga zavolije svi spavnici nebesa. Svi mele.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 zadovoljni su sa svojim svojom nacijom zadovoljni su svojim vojskom od 92 do 95 godine koji su radili genocide i tako dalje tako dalje jedino bošnjaci kaže aj ti oni pa bježi kaže pri pa ne ne da nam se desi u slučaju iz zemlje jedi kada igranje predstavacije bosniackovne pa ja naš jedi borac ratni mali da sve 100% mali došao jedi sa onom karticom ratni vojni mali Pošto ne mređe da stojići, ali gdje je sto subhanallah. Pa je prošao, pa su počeli, pošto ne je to su muslimanska djeca. To su naša djeca. Klaju, ja ćeš napred, kada, da si Bog da pogine u ratu, šta si ovdje sad ustao? Subhanallah. Pogledajte koliko necijenimo svoje. Koliko te, te, te lavove, lavove, necijenimo, subhanallah. Koliko se o tome ne priča, a trebamo da budimo ponositi narod. Pa jednoj tuzde 1995. godine, koliko je granata ubila ljudi? I hvala Allahu njevišanu, Allah njevišanu učinio da nijedan bošnijak, muslima, nije, on nije uopšte palo u napami, da odi ne dao Bog, jel, da sluši pravoslavnu crkvu, ili da ovo je dolo učini. Znači ne biti ponositi narod. Za razliku od drugih, Gdje nismo mu činili nepravdu. Nismo činili to što sam ne činili nama. Ali su sve porušili. Pa čak si i ona, ona mezare, mrtve ljude, pomjerali, subhanallah. Da pravije zgrade, da pravije kuće, da nema bošnjaka. Ni mrtvi, živi, ni mrtvi. Zato hvala Allahu Njerešanohu, gospodaru svih svjetova, na ovu je nije meto. Vrlo uh, jeli, bitna stvar svemu ovome, dešavaću se raznaditi de, de, de, slučajevi kod muslimana i nas, muslimana u Bosni Hacovni. Imao prije par dana slučajno sestri muslimake koja je ubijena na ulici jeli, od takvog ozača budale, jeli, koji je pušten, koji je slobodan, krog voda posara i voda se i dalje. Ono što je vrlo bitno, Allah je što ne uze u sebi. To nešto što mi ju ne trebamo ulaziti u to. Inna lillahi wa illa rehi rađi um. Svi smo Allaho svi Ali pitno je koliko mi, kao muslimani, koji kvaljamo sa Allahu i jeršanu, koliko smo jedinstveni. Koliko smo jedinstveni. Koliko smo reagovali na jedan način koji je normalan način na sve ta stanja. Da ne bi sutra drugi budala došao, treći, peti. Mogu sam biti ja, ti, brate. Foja Jana, tvoja sestra. Tva ci, naša ćerka. I danas evo, vidi, sakindio namaz u Milani i جناза tvoje sestre. Osliman. Mina. Ja. Da mi smo strekli Allahovo zadovoljstvo. Allah je šanu maje Surel Bane, kao je u daću bosansku mjesku. Njih nada, nagrad, ni njih nagrada gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će teći, U kojima će vješno i zauvijek boraviti. Allah će biti zadovoljno sa njima i oni će biti sa Allahom zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude gospodara svoga bojav. U predlomu ajetu Allah je njerišano spominje uslov kako doći do dženeta. Kako doći da do Allahovog zadovoljstva. Pa kaže on, subhanahu wa ta'ala, znači na Bosnu a oni koji vjeruju i dobra djela čine, oni su zbilja najbolja stvorenja. Oni su najbolja stvorenja, subhanallah. Oni koji vjeruju, braćo moja, šta je vjerovanje? Vjerovanje prihvaćanje ono što je došlo u gospodara Allaha njerišanu, ovo što smo na početku oborili. Potpuno prihvaćanje. Nemoj da budemo kršćani Pa je da dio prvi, drugi odbacili. Ono što se ne sviđa, briši gumicu, briši nešto, pa piše ono što se sviđa. Ne može tako u islamu. Ne može i neće moći, hvala Allahu njerišanom, gospodaru svih svjetova, koji je obećao da će djeti nad Kur'anom čuvati god izmjena. Ej, subhanallah, zaviste kakav mi je uneluo Allah Kur'an, danas za da to nije obećao Allah njerišanom. Koliko danas mošnjaka muslimala kada, ja sam muslima. Ja sam iskren, ja sam ovo, pa kraljiš pitaš ga, to njaš, to njaš, no ne poslim, pa radiš, jovič? Po pa čemu sli <laughs> Braćo moja, munafici za dobar lahav poslanika Muhammeda sallahu sallahu sallam, isli su redovno u džemat, u džamiju. Kvaljali za Rasulovu Muhammeda sallahu sallahu sallam, munafici. La ilaha illallah Muhammeda Rasulullah. Gdje mi danas, braćo moja? Mi! sa našim džamatima. Kažu mi, gledam jedan skaraj, jes smo ano, stavno lagnelja nema niko. Pa gdje smo mi, imam ja, imaš ti, brate moj. Kojom ti, kojem tim, tim džamatu džami pripadaš? Zašao jedan vomak nedavno kod mene i kaže, pitan ga, klanjaš li, kare, ne klanjam. Kare, eto, ide na džumu, nekada, jel ne mogu, kare, radim. Gle, ne mogu ti, klanjaš li, kare, ti na saba? Kako ne rada i danesku i noćnu? Kako ne radi? Pa ideš me saba. Konjaš, kako ne kladnjava. A ja si ja? Kako ne ne radim na ljaciji? Pa idem kada ne gledam. Pa subhanallah, vidiš, brate. Ljuz toliko zatočeni. Toliko ne razmišljaju, subhanallah. O ljepotama Islama, ljepotama sežbe, ljepotama džemata. Svi mi kada nevala stanje, nije dobro. Allahu akbar. Neće niko provati ga ti ne mijenjaš. Ako ga mi ne mijenjamo kao muslimani u svojih džamatima. Na najljepši naši. Upiši se. Neka te meneki koji staje, stoje svaki puta na, na vrata džamilski. Dek' te upišu da si ušao u džamiju. Kad te upiše? Koliko puta sajim džamiju? Allah hoći. Draga moja, vraća a e To je naša stanja o kojima trebamo razgovarati. Trebamo se ispraviti i popravljati. Dakle, smo došli do ovog zadovoljstva Allahovog, a na ime sa Allahom, Djerišanu, budemo zadovoljni. Zadovoljno biti sa Allahom, draga moja braćo, u Islamu jeste da si sada sprema da umriješ a ne da je Allah, Djerišanu. Da si sprema u slisku i tako imana, tako. vina itd., itd. Sodom svojim dobrim dijelima, klonio se loših dijela, Harama i tako deli tako deli. Ti iskari, alhamdulillah, Ili, ako mi Allah sad meleka pošelje smrti, ja sam spreman. Allahu akbar, koliko bi je diglo ruke za me. Ali rekli, ali bratele, ali gospodo moj, gdje malo odgodi još. Ali, još <laughs> meleka, nođe smrti. Subhanallah. Mm -hmm. Allah njenišanu u suri Muhammedu u posljednjem ajetu Spomnije isto zadovoljstvo. Pa kada je Muhammed je Allahov poslanik, a njegovu stebenicu strogi prema nevjenicima, a saminosti među sobom. Vidiš kako se klanjaju lice na tle padaju i želeći je Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Smahanalo. Gledajte vraćao psa opsa. Gledajte ovu kuransko gajeta. Vidiš kako se klanjaju. I lice na tle padaju. U čega, Tad si najbliži Allahu djelešanuhu i tada stičeš Allahovu nagradu i njegovu zadovoljstvu. Sežda, braćo moja, Allahu akbar. Naši selef u sali, jedan od je kazao, tako mi Allaha djelešanuhu, da znam da će mi Allah primiti jednu, jednu seždu. Da sam iskreno radi Allahu čini, ja bio zadovoljan, da umrim sad. Jer ja znam koliko je Allah djelešanuhu plemenici gospodar. Mi se braća trebamo takmičiti. Čin jače, lepša i skrenija biti svežđa i bare iskra. Premo gospodaru svi se to Allah ljep. Mi se takmičimo u ovim onim stvarima. Takmičimo se jel' kako će biti malo ljepši, hoće malo frizuru napraviti, hoće novi on Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jok istiskriveni se braća moja sa takmiče I u sebi, ako ne, moliš, ne smiješ svom bratu na glas kada ti, Allahu moj, doista mi on pretekao u dobru. A ne staviš svi ime. Pa kažeš, Allahu moj, pobozi imene da i ja radim, a i bolje od njega. Hoće da ga pretekim u dobru. A kada mu da, da, viži, ba, kaže, foliran se on. I tako je da, kada ko, ko si da ulaziš kljuska srca? braćo moja, u svakom ranu i vaktu, Allah je lišanu i daje hajeli ljude. Hajeli ljude koji trebaju da budu i oni su ogledali drugi muslimani i muslimankama. Allah je lišanu u suri Taube, subhanallah, u 72. majetu, to je na kraju 72. majeta, kaže Varedvanu milallahi akbar. Allahovo zadovoljstvo od svega toga je veće. Gledajte sad ovog ajeta. Spada. Allah Jerišanu na početku toga ajeta spominje nadu džennet, uživanje Edenske vrtove, bašte, rijeke, tako dalje, tako dalje. I na kraju kaže, a od svega toga, to je samo u dženneta, kad islamsku učinjaci i sam gospodar svi svetovakali, a od svega toga Allahovo zadovoljstvo je veće. Hm? i to će doista uspjeh veliki bit to jest znašto je Allahov zadovoljstvo veće od dženneta zato što je rida zadovoljstvo Allahova osobina koja je sa njim od uvijek i za uvijek nije postala niti će ne sati a džennet je Allahovo stvorenje koje nije od uvijek Allah da je stvorio Tjenešanu. Tok Allahov za dvojstvo je oduvijek i zauvijek. I ono je iznan samog djeneta. Allahu akbar. Allah njenišanuhu, jel, u poznatom suri, sura abduha, spominje nam naših Resula Muhammeda sallahu sallam, pa kaže, jel, i suj Roma bio, hm? pa te je Boga tim učinio. Jeto, je to Resula i celam, Bogad posla, u smislu dirhima, dinara, ne, ne. I Ketir, da mu sallam spominje, sallam pa kaže, o Mohamede zar nisi bio siroće? Babo ti je umro prije tvog roženja, majka nakon tvog roženja, tvoj Abu Mutalib djedo, odmah nakon toga, ma, tri par godina, Nakon toga spavao kad je kad je na Vurkhun su je li pomoči i isna iskušenja ebutali njegov amidžan umire. Ali vrača moja jer on bio nezadovoljan. Ne. Je vrača zadovolja. Bio zadovoljan naš Allahu poslanik Muhammed Zato je hafil min hajr yani kazul fathul bani ustani Neki učinjaci su potumačno riš bogatstvo u majit sobogast duši pokrepljući stav je li, činjenicom da je sura abuha obdavljena u Mekin i da je lahoposlanik Aleksand sve do osvojenja hajbara bio u slabom imaminskom stajanju. Ali ono slabom, braćom Kod nas, ona je najslabiji danas, je u Bosni, jer u našoj državi, najslabiji u imaminskom stajanju. Je, poslanik bio još slabilje. Ali se nije imao hurve pojez, pa Nismo gurme da pojde Allah sanikalcela. Ujedno bici, as, as habi rasulani sanama, kad su videli gladi, žedni, sam su pao gladni bili, sam su imali jednu hurmu. Pa Pakari uzmalı za svako od njih pijucali malo soka, jel to šećera iz hurme, pa bi dali drugome, pa trećem, pjetru, i tako bi malo popili vode da da ugaze tu tu gladi, žeđi, sanama. <laughs> jednu gurmu braćo moja. Allah znači po kile gurve gore mene vala čovjek. Sađeo od radca. Najde se čovjeci šećera, ne može biti vode, smanala, se, ne možete se ugupati, svaku nođ se džlumpe, svaku nođ, da Bog sačulo. Ja sanjam češto, sanjam tamo no, sanjim žene, sanjam neke, djevojke, dolazim, pa čudovje ne sanja u čovječe. I koristi, bolj, svoju tijelo, svoju graniza, svoju energiju, svoju snagu, za uvjeru, isklam, ali usmjeli oni je dobro, gdje hajep. Pitajte učene. Ako vi ne znate. Tako, zato ima ima Buhari i Muslim i hadis je li da kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bogatstvo u mnoštvu imjetka, bogatstvo je u bogatstvu duše, shodno ovom govoru Ibn Hadara tam sallallahu alejhi ve sellem. Tako to pravo bogatstvo koje Allah je šansom spominje u onom Kur'anskom ajsuri Ad-duha jeste bogatstvo duše, jeste bogatstvo vjere i imana, dina, upute subhanallahu Imao Dunjaluk, nemao, ti si bogat. Ti si najbogatiji. Šta mi mogu moji nepratelji, kaže Šerifo Samitremija. Mođene ti mojih grudima, moja uputa, moja vjera, moj din. Kad bi znali moji nepratelji šta nosi imh grudima, kad je svebe vojske digli. Što imaju? Da mi otvuju, ali ne mogu otiviti. Ne mogu otiviti. Praćo moja, ne mogu otiviti, ali jesmo ni mi na tome da doista osjećamo to za dvojstvo doljos ta to pazimo na to što nam je Allah išao dao kao hediju kao uput. Ja baš molja, videli smo jeli kadomiš hediju poklon nekog brata muslimana. I ovaj momak mladiš od neke djevojke tamo. Pa čovjek ako mu, ako može objesiti, on je objesni gdje najviše gleda. Pogotovo on mi se spava, znači da, da direktno da može gleda to na na neku slikicu na obu, ono A da mislite hediju koju gospodar svi ćete ova, će podario. I ta vraćo hedija, ne možete misliti da, da, da, da ne može otići. Ona može otići. Hedija, he, hedija, kao hedija upute. Vraćo moja, Allah je rešavu ni poslanik, nije obećao da će uputa ostati. Allah ti je dao uputu i ti iš umrije ti kao ne Ne, ne, ne. Može ona i otići. Pogotovo pred, ka, pred kajke ovog, sur, ovog dunjaluka, kao što dolaze i pravde Allaho poslanika. Da će, muslima, to jest, da će čovjek osvanti kao vjernik, a omrtnuti kao nevjernik. Znači, prodavat će svoju vjeru za ovo što je bezcijenje, što je bezvijedno. I danas, strašno, snimamo ti stanje i dešavanja i situacija umete Allahu poslanika Muhammeda sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu Li, o zadovoljstvu, kada jezičko značenje tog je riječi jeste zadovoljstvo je suprotno srđbi. Znači, zadovoljstvo je suprotno srđbi. Ako si je lago robe srdit, no, stop, stavno, znači, nemaš sadovoljstva. Znači, nisi, brate moj, ono, ha, shvati ovom vjeru Ako si srdit i srdiš se, no, stop si nekako napetko, kako bomba. Znači, nema u temeljih, ovaj, ovaj, ovaj, ba. Zadovoljstvo. Naprotiv, nažalost, nešto ti fali, fali ti mnogo šte, čega. Fali nam mnogo čega tada. Zato sam skućen jezičko značenje jer se zadovoljstvo i suprotno sta, srđvi. Ako čovjek se srdi non stop, stalo, pa nikada, nikada nije zadovoljna sparala. Ni u kuću dođe, ni u prikuću, ni u kopšinuku, ni, ni u džemak, ni zaic, nije zadovoljna. I da u krajku padne lavo na sređu, nita nije zadovoljna. Pa onda kada je, Allah, mi pomognite nam da vidite više, više. A da se radi više, tako dalje. Šejtan dođe spavanje. Dok je tome jeste hadis Rasulallahi selam koji bileži imam Muslimu dajiše i prenosi da kada Allah usponi gali sa nebu. Dedovi Allahu dželle soli Rasulallahi. Allahumme utečimo te se tvojem zadovoljstvu od tvoje svržbe. Naši utečimo se tvojem zadovoljstvu. Naći imamo zadovoljstvu dio od tvoje sržbe znači suprotno zadovoljstvu jeste sržba kao škali Allahu poslanik Muhammedu sallallahu alejhi ve smirivanje duše uz nešto i osjećaj rahatluka, odmora u tom u tom stvar. Pa vidite ćemo je li između ostalo je Allah din šanom dadne je koji želi sa ženom pa sa ženom je li haili suproku nadu E, oni su ispunili ovo ako je zadovoljan, jeli? i naravno umri u tom zadovoljstvu pravno supruzi, oni su ovaj reda zadovoljstvo, ispunili. Oni je zadovoljan uz nju, a ona uz njega. Znate, ako toga nema, onda je, bela, nešto nije dobro, nešto falito. Tu. Fali tu, nešto. Dok u šarijatu, jeli, terminološko značenje rida'a znači zadovoljstvo vjernika podrazumijela, predavanje Allahovim naredbama i njegovim zabranama zadovoljstvo sa onim s čime je Allah zadovoljan a zatim da se ne sredi na Allahov odredvu, zbog svoje nedača koje ga zanose i pogađaju i da se prepusti Allahovoj veličanstvu i da nođunjalku bude skromna to je je li šerijsko značenje je li finci zadovoljstvom jedan od poznatih učenjaka je li islamski Vora Madervi je da mu sala smino je casa ste neče definicija reda za zadovoljstva možemo zadovoljstvo pojeti u, tidi, u tri dijela znači tri stepena pa prvo zadovoljstvo jeste najbolje zadovoljstvo i jeste da je čovjek zadovoljan je sa onoliko nikog dunjala koliko koliko mu dođe znači ti si zadovoljan sa onoliko nikog dunjala koliko ti dođe i ne okrene se stecanju veći od onoga već što majla šalu podario to je najveći stepen zadovoljstva Druga vrsta je drugi stepen, jeste se zadovolji sa onoliko dunjaluka, ha, koliko mu je dovoljno, izbjegava povješanje i uzimanje onoga što mu nije potrebno. To je drugo, ako želimo biti zadovoljni. Evo to su pute. Naši, izbjegavaš da uzmeš ono što ti nije potrebno. Izdavolja samo ono što ti Allah šao dao od dunjaluka. I treće je li treći stepen, najniži stepen. Jeste?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 Bog čega ljudi uzmaju kamate? Bog čega ljudi uzmaju ulaze u harame? Jeste je zbog ove, baš, ove kraj, za kraju rečenice, a to je, jeli, traže ono što ne mogu postići. To jest, vidi je kod komšinje, jeli, uradio, kompletirao kuću, i fasadu, i lijepa ograda, i ovo, i ono, i kajlje Boga mi i jaču. Hoću i gotovo, mora. I on zdrobi se, nekada je li halal, nije halal za nada, nekada je li, a da ne ugojeno ibaljetu tog čovjeka. Yaciu, nije klanjao jaciju, nije klanjao, radi po 12 saati dnevno. A ja, ima takvi. Kada pitaš gdje je vjera, gdje je ibaljetu, Allah mi Allah mi je se radi, še fard je to. I gotovo, hodma šeitam, fard je radi, to Nikon ne negi negirat, da ne trebaš naraviti. Ali trebaš znati tako da ćeš umriti, je Allah hrvom. Da se moraš prati gospodarstvi svi svetova, Allah ovdje nešanu, jeli. Vidjet ćemo spomen, jeli, zadovoljstva ko sunet Allahu poslanika, ali sa nama. Eni si vi malik, pa ne nosi da je kazao Allaho poslanika, ali sa jednom u hadijsku obirježima muslim U istinu, dajete ovo, u istinu, Allah je zadovoljna sa čovjekom, koji po, nešto pojede i zahvali se Allahu djelšanu. I nešto popije, napije se vode i zahvali se Allahu dželeşanu, jele ja to a to je blagodat. Znači, Allah je zadovoljan za takvu osobu. Dači iskreno se zahvali na onome što je Allah dželeşan dao i što je bio A ne baš malo pretjerujemo i u Ramiju pići sve mosal. I došao na, na teravih namaz, čovjek je čovje da hoče novaaj požurit hoće ovaj, po požda crkne. Nebude zura čovječ u stomaku ko što ona napuhao se. Pa tri litra, litra na vode popiju na, na, na iftan. Pa onda posle kahva, pa to je čovječ na litranjaša. Pa to je šest. Pa to je pola kese, hrvić, španavno. A da govorimo slano, pa, pa da govorimo graha koji bio. Pa človek je se napučet, da Bogu sačuvam. I narod će išli i da ima problem. I onda kane, mijenjaj ovog hođu kane. Odmah dje masko odbor. Kada ne valja. on jadi šta će mora brzati malo. Kada ja, ne može li morao mora brže. I onda vidimo nažalost naši kod naših gradova, jeli, vidimo da ima, jeli, to je javna tajna, koji je Fendija u gradu najbrže kanja. Subhanallah, to je, to trebamo mijenjati ako voda. I hvala Allaho, to se mijenja, alhamdulillah. To se mijenja, alhamdulillah. Već, hvala Allaho, djenešanu, evo Tuzli, milo drugo, ima, alhamdulillah, hvala Allaho, bogobojazni imama, efendi, koji doista ono šartovi ispunjavaju tog namaza, alhamdulillah. Me znam da kakav stik, gdje se, pred lapuhoj niz, gdje je WC, ima, alhamdulillah, gotovo. Aći znači, da da pro onati najbolji najdžamio ima već sve ovde stana. Evo. Da znamo onaj čelao. Aći znači, odislam polja je di Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti je radi Allahu subhanahu sa Taravije, sam sam te, te ti Moraš plaćala Šeć ti skočiju. A ne on ne hoženi nikto, da vol saću. Može da pukne. to je, je činjensa. Ramaza čovjek i šejtan i ho ono, smalju kad je povečo radiš čovjeku da vol saću. Pa se spodira. A tre Zato biti zadovoljan je li piče velika stvar. Tada je Alan znam za unos tims s tobom. U hadisku i drugom hadisku ćemo spaviti treći raz, je hadis kodje ima muslim i ne ži, od Ebu Hureyja, da mu s Allah sminuje, da ču Allah u hadis doista povnoga poslušajno. Jel? Pa kaže on, sallahu alaih sallameh, Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, a prezeri vam drugi tri stvari. Zadovoljan da obožavate samo njega i da mu širka ne pripisunjete,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 Kod nas je, subhanallah, braći muslimana, muslimanki. Da Bog sačuva, osim kome se Allah nješanu smilovao i sačuvao ga od ove riječi, rekla kazala. U drugom hadisa, Allaho, koji isto također bili muslim, kada Allah u poslanik slama, dosta je čovjeku laži da prenosi, rekla kazala. Danas je jedan problem aktualan kod nas, muslimana, je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 jedan je kaže ari se ima i postavi piton Ali reko me malo. Hala ali. Ja ti mene nisi koliko si već Šejhova pitao. Da pa, kaže Trojce ma što tvorci. ja tu nemam nemam ni ne, ne, ne, ne, ne, ne postavi pita. Ja ti nisam govorio. Da Bog sačuva. Da Bog sačuva. Što me pitaš Trojcu Pitao Čović? Učeni ljudi, Bogomojazni ljudi. Zašto pitaš? I onda šetan mu šubh i sumni navezao da Bog sačula. To isto, evo ja govorim vam istinu. Kramar u šubh, zbog čega? Ovaj, ej, ne, nije ovo, nije vako, nije nako, pa če je čelo? Otežao si sam, sam i vjeru. Jer poslani kada se je ko se bude hrvao sa vjerom, vjena će ga savladati. Nema drugi. Helo treba prilati prirodno. Onako kako je došla od gospodara svištvova Allaha, dženešanogu. Svi koji hoće nekakve tamo je li, li, licemirne odnose ili tako slično tome, nema od tog hajera, nema tog dobra. Ako nisi svom bratu pristupio kao bratu muslimanu, koju želiš mu dobro i na ovom, i na ovom svijetu, nema tu i hajera subhanalu, nema tu i dobra. Za na moment nije kazao, najbolji brat mi je onaj. Koji vidi moju mahanu i dođe, brate, omele, rade se to to, nije dobro. To je moj brat. Jer bolje je da me moj brat na ovom svijetu ispravi da negospodar svi se u nevodu Bolje da me on, brat, ispravi, da se lao pokajen, stranima hlava u brata muslimana, vratim ako sam nekome uzao i metak i svično tome. Ne ovo da go, na sudnjem danu vraćam svojim dijelima, dobrim. Nema dirh, ima dirha. Pa, nispo sam nikad, sam nasudnjem dan. Braćo moje. Ima li dobra djela? Ako ne dobra djela? O, da sad njih idu loša na nas. To je istina, braćo moja. I to je sudnji dan. I, I zadnja stva, treća. Ono koje Allah prezirije, ne voli. jeste, braćo, rasipništvo. I rasipništvo, šta? Šeitanova, braća. Jeste li mi raseptnice, jesmo hanatna? Jeste li, je, da smo ikada sebe upitali? Da li smo raseptnice? Kaže, dobro, naš je uzor, Allaho poslanik Mohameda, jesmo to. Svi mi jeste vratic, sto, po sto. Nema toga čovječa. Došla obratna sila, ali ja sam pijem Coca-Cola. Ne mogu ništa drugo, ne škodi njim i ostalo. Te u glavu tom Coca-Colovsku sam, čovječno. Si normal. Kaj mi nispa Ka ja ne mogu živjeti bez Coca-Colije. Ja moram nijedno popiti jednu flašu. No imate muslimana, subhanallah. A uzvi čovječ izboske vode Allahove, njema, i napiše. Allahove nijeme, blagodati, jer bit ćeš zadovoljan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 I to su, a kad si rasplik, onda si šta? Brat šeitanom. Ja ti musliman, jako musliman, nemaš rarosti, snage, da kažeš, e sad će te privjezati ovo cigaretu ili ono u onom kući učitam. I podnog je bac, mjeg gospodara Allaha gdje rešava. Nema hajda u ba. Pa možeš te li zamisliti, subhanallahom i robom, Naše Resulana i Islama s cigarom u ustima. Moriš ga zamisliti, ne moraš smaharala, znaš pušiš onda? Kako te nije stilj Allaha ili rešanu? Kako te iš mi stilje Resulana i Islama da sunjem nanu? A pušiš, pa rabica neki. Kakav si pa rabama, ti si kukavica. Nemaš hrabrosti, da gledeš neću više to, subhanallah, nevala, nije mi dobro. Pa svi čovječe, heći mi, sva mencina, kare, nevalja. Stvar koja ubija, pa eno piše Evropska unija već na cigaretama. Lekom puši, doktore, puši kogo hoćeš. Nije on men, nije on men uzor čovječ. Kare, pa dobro, eno i kod doktor puši, kare. Evi, hodan puši. Pa moje uzore su Mohamedsa oselene. Fendi ja možda pogriji, kao što svako može pogriješiti. Kada ja se promija sam to, neku večer, ustavio na večer, na svijelu, kazao, Si bela kod nas je benla muslimana, što sam shvatil da pojedini ljudi na ovom razdigni smo je stepen bezgrešlosti. A su bezgrešli, ma nije istina, Subhanovala, braćo moja. Svimi treba biti ono što je omeni malo prije kazao, da je ispravljeno jedne druge i tog nata enfendiju muslimana i mene samo gde fendija ispravlja. <laughs> Nema kje te fendija kare, brate, ne ova čovječa priča kad uči jeznam. Ja Shodna resula islamo hadijskoj biližnjima muslim ko bude iskreno pratio ujedina, ali i šalomu daje džanek za to. I ne znam, nija došao u džaviju, čovječ je ušli u džaviju i sad je to klepi Češi ba, to klepe rukama, pa je to ješi smarala. Pa je to tako, a sabirali rukama čovječi. Ti njegakom ja gledališ, ja. To koga ali će klepaju prst na Ja to sunet tako. To žene radi, kad je na mladan pogreš ima. Pa kari. Ja ne smiju na prijao to. A vi. Allahu ekvar. Allahu ekvar. Ne mojete, ne mojete, braća. Dajde se popravljamo iskreno gospodana svišće toho. Allaha djerašanullaha. Ima u nema alhamdulillah. A također moramo ono što nevalja Ispravljamo je Ajde. Ispravljamo ono što nevalja Ajša da is Allah smiluje, jeli, Prenosi da je Čula Resulana i Salamu hadis Koji bireži imam firmi di Hadis čeha banikari hadis je vrodost Ko bude tragao Za Allaho i zadovoljstvo Makar i rasradio ljude Allah će ga zaštiti Od uskih nevolja A ko bude tragao sa, sa, za zadovoljstvom ljudi, Allah će ga propustiti tim ljudima. Znajdajte, mraću Allah. Kako Resul Mohamed Ali Salam nas savjetuje. Kako da tražimo Allahovo zadovoljstvo? O možemo povedati sa roditeljima našim. Nažalost, mnogi muslimani griješi nas, pa danas na svoj.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 Ebu Talib, amidža, braću moja. I sobhanallah, historičari života Rasoola alaih salama zbog dvije smrti, smrti koga? Hatidži? Smrti Ebu Taliba nazivaju godinom? Tugir. Godina Tugir, sobhanallah. Jesi li ikada naša hadijs poslanika alaih salama, Da li došao Allaho Poslanih Svama, Ebu Talib? Ebu Talib, uđi ovaj cije, ovaj. Ili baba gleda tamo nešto što ne valja, baba odšao, ugasio televizor, a on polio tam vodom TV. I kad je babo palio, zvizno uzrak TV je ispodirao. Pa gledaš te, babo, šta palava? Ba? Šta je normalava? kuću.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 Zatim, nakon znanja, jeste blagost, Pračo. gdje se nađe blagost u dijelu, to je samo hajri dobro. Blagost, braćo moja. Pa blagost, sphanallah. Pa, brate moj, zaposlio se brat muslima negdje na radarnom Svakakvi ljudi. I oni trpi blage prema njima zbog osamsta maraka mjesečno. A kad dodje svojim roditeljima, žestok i tako grub, itd., itd. Neće, ba, neće tako privatiti vjeru, ba. Nema šanse. Nema šanse, braćo moja. I treća stvar u pozivanju, vrlo bitna. Znači, znanje, prvo, blagost, i treći, sabor. Strpljenje, braćo moja. Naš poslanik ali se na najljepši način svog ameđu poziva Ulaj ilaha illallah muhammed rasulullah i pred samom smrt kada je pozvao i tako, jer se on na njega, jer on galanio na njega, Nebu Taliba, što neće, ja ostavim na, na, na, na vjeri svojih predaka. Dakle, Nebu Talib i umijem s tim. tako? Lut, ali se nam, njegova supruga izdavala ga. Ibrahim, njegov babu, pravio kipove. Lutarnu uh, Hanizala, njegov sin. I, i suhanala masa naši prehodnika, kakve su imali iskušenja, osami samih njih, iz njegovih kišmi, njegove porodice. Ali su bili ponositi, teško im bilo, bilo im je žal Ali nikada, braća moja, nisu digli na one koji su pozivali glas. Inshallah hoćemo dunja a hoćemo i da budemo zadovoljni možemo to uklopiti sledeći hadis koji nam bileže je Ali Ahmed Tirmizi Ibn Majah i Šejh Albani kaže hadis je Hasan Domer od Abu se prenosi da je kazao Allahu bude zadovoljan sa onim što ti je Allah podario bićeš najbogati čovjek. Subhanallah. Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah nije skradio podario, bićeš najbogati čovjek. jeli. I poznati hadis, jeli, koji je li? Koje resu po Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem često govorio, čist upćivala Allahu zadovoljili, hadis koji biježi imam, biježi ima muslim od Abbas ibn Abdul Mutalib da sallallahu smiluje ga, rekao laho poslanika sallallahu Slasti marači da osvijetiti onaj ko bude s Allahom kao gospodarom, sa vjerom kao islamom i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Raditu muhammed sallallahu alejhi ve sellem. E, eh, ostale fosrali naši prirodnika, prim se jedi golob slediši. Arabija ibn Rashid tam salas mune rekao: "Komune traže do noćstvo za počit i se doista tražeći ogromnu stvar."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 I nudi. E to je kadar, braćo moje, to je sudbina. Ako nisi zadovoljan s nečim, pa te neko možda malo trznuo, pa te neko malo udario auto, jeli, čošak, pa ti je onako, a jaj, kuće, mene, vidi auto, koliko ovdje, došao si. Alalala. Alala. A, čine du njalog, odmah, jeli, prk. Prk, smadalala, dao. Allah, možda biti teži, možda biti gore. Mogu biti mali, dosta ti mali, saobraćani ljudi su i tako dalje. Ili je ne do Allaha mrtav. A Allaha najbolje zna kakav si, u kojim stanju umireš tada. Dawud et Taji, nam s Allah s milovi, je kazao Zadovoljstvo sa Allahom ubraja se u najbolja dijela. Znači biti zadovoljan sa Allahom, djeliš kanovi, ubraja se u najbolja dijela. Abu l-Bahid bin Zeid, nam s je kazao Ne znam da je neko dijelo vrednije od strpljenja, izuzev zadovoljstva. Znači, strpljenje je ispod samog zadovoljstva. Znači, zadovoljstvo je iznad strpljenja. Znači, ako hoćemo, imaju pute, imaju strpljenje. Tako da, strpljenje je ispod zadovoljstva. Spanalo. Znači, moramo šta? Prvo da se strpimo i budemo strpljivi na bilo kojem kušnji, da bi ono stekli šta? Zadovoljstvo. I dalje kaže ovaj Sele Bosali,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 neće znači ciljeve neće znači piše smetan nejasan e, kamera neki šubi su kao što pri sumnji pa ja mako ja nako, pa ne ide mako ne ide na i tako da ne tako dalje nema je u some životu Jel? A Omer Muhtar Nasrullah smiluje napisao iz među u pismu e mu san shari vam san nas mene se reži. doista i svako za dobro u zadovoljstvo Ako si u mogućnosti, budi zadovoljan. ako nisi, onda se strpi. Subhanallah. Može <gledajte> to. Ako ako ako se ako možeš noći do tokspe na zadovoljstva, budi staka. Ako ne, onda se dužan se strpiš. A je smni braćo moja strpljivi. U svojim životima, u svojim u svom radu, u svom snanju, u svom je, ne znam nije aktivnosti, aktivnostima kojim mi u toku dana i noći sprovodimo, jel? Tako je, jer je kazao, ko ne zadovoljan odredbom, njegovoj gluposti nema kraja. Znači, toliko je glup. Toliko je da Bog sačuva. Upitan je jahnja i mimua, da mu sam nas smilio poznat, jelip, naši naših selo ispanih prihodnika, kada će rob postići zadovoljstvo, Znači kada će rob doći do stepena zadovoljstva? Pa kazao je on. Stepen zadovoljstva će postići ona kada kod sebe izgledali četiri temelja, to jest osnove. Putem koji će se obhoditi sa svojim gospodarom, Allahom je rešanu. A zatim kada je svom gospodaru. Gledajte ovi riječi. Ako me daruješ nečim, ja ću to prihvatiti. Ako mi uskratiš nešto, ja ću biti zadovoljan. Ako me ostaviš, ja ću i dalje tebe obožavati. Ako me pozoveš, ja ću ti se odazvati. Subhanallah. Hvala te prilijepog govora ovog jeli, našeg prijavnika. Tako je jedan od Sele Fusali kazao, jeli, kad je upitan šta posjeduješ od imetka, pa reče, imam dvije vrste imetka sa kojima se ne bojim siromaštva. Prvo jeste pouznanje u Allaha uzvišenog gospodara. To je prva prvi moj metak. I drugo jeste, siguran sam da neću doći do onoga što drugi ljudi posjeduju imaju. Tada sam, jel, alhamdulillah, to, je, to su moje moje vrline i moj metak. I na kraju ćemo, jel, kazati, i završiti sa ovim govorom, jel, večeras ako volja, govor Hasana e Basin je da mu sallam smjeli. zauzimat ćeš počasno mjesto eto, kod ljudi sve dok ne počneš straništi ono što je u njihovim rukama kada to uradiš početite, počet će oni omaložavati i prezirati i odbijaće od tebe bilo kakav gomor ako vudeš Zinio, a vidi šta ima, jeda ime, nema ništa na. ko što kodan zmijilo, pa je li, pa vidiš ara pa je li prijemno pozdrav rata u to prate dvije riječi koje naučio je li <laughs> bosan je li musliman, kari munke ka, nedija. munker, kari ole munker, da <laughs> znači, munkir, na, na. Ka, je, ne munker. Baš muškar neki, da, da. to da bi pokloniš. Vidim sad, čovjek nema ništa, sad dobro u rad sad, sad sam u koferu stvari, odinčen i tako dalje. Ali muki kao moram, gleda gleda, gleda ovaj, ova maskina, evo ti ti kažu. sam. Hvala vam sam. Dalas Allah će vam pomalje da vam se smiluje budemo od koji ćemo biti zadovoljni sa svojim gospodarom, Allahom, Jeršanuhom. I naravno, braćo moja, poražavajuća činjenica u našoj državi što što se ne priča u njoj. Jesu sljedeća, samo na kraju, jeli. U 2012. godini u našoj državi jeste bilo 513 samo ubistava. 513. U 2000, to je neverovatno. To je Najveća ubistva i samo ubistva zapravo su na 1030 ubistva u Banjaluci, području Banjaluke. 26 TK Znači, TK 26, Sarajevo 17, Hercegovašo-Neveretanski kanton 14, jeli. I zamislite ovo, u 2012. godini, 53 samobijstva i bilo samo na Tuzlanskom, to je Sarajevskom, jeli, kantonu. 50 čovječe i 3 samobijstva. To je ne nevjerovatno, jeli. To je nevjerovatan pokazatelj. I u osnovi, i u osnovi, jeli, pa u 2012. godini on se desio na na bilinskoj području je li 14 dana samoubistva po 14 dana samoubista 30 samoubista je bilo vješanje U osnovučina samoubistvana idu ide se vješanje tanto to je neverovatno da čovjek pripremi je li ka, kan da svežeješ da stani da da izbaciš ne znam doliz paseme i tako da to je to je čin Allahu sta na salatu što nam pomogne da sačuva tih činova jeli i doista evo lijef iza oni ubice i samo ubice i za koje vrste jeli ki bolesti jeste bačo moja traženje zadovoljstva da Allah bude stobom zadovoljan a iti sa Allahumma rashano Allahumma amin assalamu alejkum